Постать, правда, трохи була заопудалена. Звали Красення Броніславом. «Підполковник – здоровець», – говорив неодмінно Броніслав, знайомлячись. До того ж так тиснув руку, що рука в бідолахи, якому тиснув, злипалася. Не милував і жінок. Скупий був Броніслав на розмови, але коли вже говорив, то неодмінно афоризмами. Дівчатам аж подих тамувало, коли захоплено слухали героя льотчика, що, виявляється, одним із перших здійснив таран ворожого стерв'ятника, тричі горів і падав, двічі потрапляв у полон і героїчно-казково вислизав з нього, привозячи зв'язаних, запеленаних, мов ляльки, фашистів у їхньому ж літаку. Чуло газети нічого не писали про ті подвиги? О, ще багато не знає народ» але скоро дізнається, і зірки золоті прикрасять скоро чиїсь груди. Коли одна з тих, що розставала перед таємничим героїзмом Броніслава, мов віск на сонці, запропонувала відмити коричневу пляму під лівою кишеною його гімнастерки, здоровець важко зітхнув. Сліди третього поранення, як горів над Бриславу, і зашмарувати історію нікому не дам. Дівчина дивилася немигаючими, захопленими очима на живу легенду. А коли в бібліотеці розшукав Бронько, так ласкаво почали називати льотчика-дівчата, довоєнні журнали, то в одному з них побачили заголовок. Я буду письменником. Вчиталися тридцять другий рік. То ви письменник? Рукопис роману спопилився, як горів третій раз. Темно-магдалеві очі були повні сліз. Уже через місяць, як почалися заняття, Бронько, ідучи на зустріч побажанням курсантів, в основному жіноцтва, прочитав блискучу лекцію про життя і творчість Максима Горького, у якій знайшлося місце про особисті зустрічі з великим письменником на Всесоюзному Робсількорівському зльоті. Невдовзі Бронька, вибрали в усі існуючі громадські організації курсів. Він майже щодня сидів замислено у президіях зборів, нарад, прес-конференцій, симпозіумів, зустрічей. Щось занотовував, хмурячись далебі від творчих думок, що навалилися, і від того, що немає можливості записати їх як треба, оформити в новелу, повість, роман чи поему. Чолов'язі не вистачало часу систематично ходити на лекції і семінари. Його часто бачили разом з директором партійної школи, у приміщенні якої функціонували курси, а той у колі керівництва міста. У класі Бронько з'являвся зненацька хіба для того, аби нагадати про якийсь громадський захід, де неодмінно треба бути усім поголовно. І викладачі перестали дивуватися його відсутності на лекціях та семінарах, розкланювалися з ним так само шанобливо, як і з директором якого Броніслав частенько брав невимушено по-дружньому за лікоть, мов старого приятеля. Серед курсантів Володя уподобав худющого гвардії капітана, артилериста з висячою лівою рукою, в офіцерській гімнастерці, в галіфе і завше до близьку на хромових чоботях. Він не випинався перед жіноцтвом, не рвався, як бронько, до президій, хоч і не ховався в кут. Нарочито не витягував груди із знаками поранень і нагород Як і Володя, Петро Ціркаль змалечку прилип до газетярського діла Коли Капуста студіював науки в газетному училищі Петро вже гасав по району на велосипеді або на коні У званні справжнього інструктора районної газети Війна привела його до Сталінграда, де його перший раз поранило Потім воював під Севастополем Пройшов Румунію, воював за угорське місто секеш ще до війни писав вірші, але ніколи не друкувався, називав їх дитячим белькотанням. «Ти вимогливіший до себе», – якось із сумом признався Капуста новому другові. «Імєєть місто», – пожартував Петро. Коли Петро почав хапати перші п'ятірки, Капуста зауважив. «І розумніший за мене» імеє місто», – погодився той. Володя навіть образився. «То ти ще й хвалько! Імеє місто!» На курсах Петра побоювалися. Інколи, як розв'яже свою торбу критичних дотипів, всім ледацюгам діставалося. Обходили його десятою дорогою, аби не потрапити на всевидющі очі. Коли Володя натякнув із здоровою заздрістю на цілу купу всіляких чеснот бронька здоровця, Петро недбало махнув рукою. То все липа. Мильна булька. Побачиш, вона незабаром лопне і залишиться мокреньке місце. Звідки все оте в тебе? Всі аплодують, а ти. Інтуїція, старий. Інтуїція. Чого пику кривиш? Це, мабуть, усі журналісти, що вже в колодочки дочків «Так називають один одного. Старий. Це в мене от дядька. На городі Бузина в Києві дядько?» – згадав Володя словесну плутанку. Якось поблажливо осміхнувся друг. «Дядько мій справді в Києві?» – письменник.